Розділ четвертий. Того дня за вечерею Скарлет механічно виконувала взяті на себе через відсутність матері обов'язки господині дому. Але всі думки її були звернені до жахливої новини про одруження Ешлі і Меллені. Охоплена розпачем, вона жадала, щоб мати швидше вернулась від Слеттері. Без неї Скарлет відчувала себе вкрай самотньою і розгубленою яким правом ці слеттері з вічними своїми болестями забирають Елен з дому саме тоді, коли мати так потрібна їй, Скарлет? Протягом усієї гнітючої вечері громохкий Джералдив голос так додонів у неї у вухах, аж почало здаватись, що більше вона не витримає. Він зовсім забув про свою недавню розмову з дочкою і захоплено викладав останні звістки з форту Самтер, підсилюючи свої слова вимахами рук у повітрі і ударами кулака по столу. Джеральд любив розводитись на ту чи іншу тему за столом, коли всі налягали на їжу. Звичайно, Скарлет, у свої думки, майже не слухала його, але сьогодні вона ніяк не могла відсторонитись від цього голосу, хоч і силкувалася прислухатись, чи не почує скрип коліс, що мав би звістувати повернення Елен. Вона, звісно, не збиралася звіряти матері, який тягар у неї на серці. Елен страшенно засмутилася б, дізнавшись, що її дочка побувається за юнаком, зарученим з іншою дівчиною. Але вперше в житті, зіткнувшись із таким великим нещастям, Скарлет відчувала, що їй полегшило б від самої присутності матері. Поряд з нею завжди було безпечніше, будь-яке лихо тоді здавалося не таким страшним. Раптом вона схопилася з місця, зачувши порипування коліс на алеї. Але коли повіз, завернув за ріг, на задній двір сіла знову. Це не Елен, вона б зійшла з коляски біля парадних сходинок. Потім почулися збуджені негритянські голоси з темряви подвір'я і дзвінкий сміх. Глянувши у вікно, Скарлет побачила порка. Хвилину тому він вийшов з їдальні і тепер стояв з запаленою головешкою у високо піднесеній руці, в той час, як з фургона спускалися на землю якісь ледь видимі постаті. В темному вечірньому повітрі то голосніш, то тихіш звучали сміх і слова – прості, безпосередні, безтурботні, гортанно м'які і проникливо молодійні. Тоді на задньому ланку і укритому переході до холу почулась хода, яка завмерла перед самою їдальнію. За дверима перешепотілись і до їдальні вступив порк. Звичайної його статечної пози, як не бувало, він поводив очима від збудження, білі зуби виблискували. «Містер Джеральд», – сказав він, важко дихаючи, а сам аж роздимався від гордощів, що виступає у новій для нього ролі молодого. «Прибула ваша нова служниця?» «Нова служниця? Я не купував ніякої нової служниці», – відказав Джеральд, одаючи обуреного. «Ні, так і купували, містер Джеральд, так і купували, і вона ось дечки стоїть, хоче сказати вам кілька слів», – вів своєї порк, пирхаючи сміхом і схвильовано потираючи руки. «Ну, хай уже тоді показую сюди свою молоду», – сказав Джеральд. І Порк, обернувшись, кивнув у війтий своїй жінці, яка тільки но приїхала з маєтку вілксів і віднині ставала на будком тари, а позад неї, ховаючись за широкою ситцевою спідницею матері, ступала її 12-річна донька. Дівсі була висока на зріст і трималася дуже рівно. Років їй можна було дати 30 а чи 60, ніяких ознак віку на непорушному бронзовому обличчі. В її рисах виразно виступала індіанська кров, переважаючи негритянську. Червонуватий колір шкіри, високий і звужений біля скрон широкі вилиці, ястробиний ніс, що сплющувався внизу над товстими негроїдними губами – все свідчило про суміш двох раз. У ній відчувалися самоповага і гідність, до якої далеко було навіть мамці, адже в мамки це було набуте, а у ділці – природне. Коли вона заговорила то не так нерозбірливо, як більшість негрів, і старанніше добираючи слова. Доброго вечора вам, панночки. Містер Джеральд, даруйте, що дурбую вас, але я хотіла подякувати вам ще раз, що відкупили мене і мою дочку. Мене, може, багато хто і купив би, але от ніхто не погодився б купувати мою пріссі, лише задля того, щоб я не журилася. Тож я дякую вам. Я повік цього не забуду і прислужуся вам, як тільки зможу. Хм, кхе, Джеральд розгубленно кахикнув, Раз і другий, що його застукано зненацька на доброму вчинку. Ділсі обернулась до скарлет і щось подібне до усмішки з'явилось у кутиках її очей. Міс скарлет порк мені казав, що ви просили містера Джералда купити мене, тож я хочу віддати до вас присі, щоб вона прислуговувала вам. Вона простягла позад себе руку і виштовхнула наперед свою доньку. То було малоросле бронатне створіння на тоненьких, мов пташини, ніжках із безвліччю настовбурчених на всі боки косичок, дбайливо перев'язаних шворочками. У неї були гості промітні очі, що нічого не пропускали, і завчено дурнуватий вираз обличчя. «Дякую, Ділсі», – відповіла Скарлет. «Але ж, може, це мамці не сподобається? Адже вона мені прислуговує, скільки я на світі живу». Мамка вже старіє, – зауважила Ділсі таким беззаперечним тоном, що це розлютило б мамку, якби та почула ці слова. Вона добра нянька, але ж ви вже панночка, і вам треба справжньої покоївки. А моя пріссі цілий рік уже прислуговувала місь Індії. Вона й шити вміє, і не згідше дорослої волосся зачесати. Ділсі легенько підшторхнула доньку, і та нараз присіла і зобразила усмішку до Скарлет, яка мама і собі сміхнулась. «Метке дівча», – подумала Скарлет, а вголос сказала. «Дякую, Ділсі. Ось вернеться мама, я поговорю з нею». «І вам дякую, мем. На добраніч вам усім», – мовила Ділсі. І обернувшись, вийшла з їдальні разом з дочкою. Порк вийшов за ними, мало не підскоком. Коли прибрали зі столу, Джеральд знов заходився просторікувати. Хоч і мав невелику від цього втіху, а його аудиторія ще менше. На грізні його передбачення неминучої війни та риторичні запитання «Допоки південь терпітиме образи Янки», знудьговані слухачки відповідали коротким «Так, тату, ні, тат». Керін, сидячи на остінчику під великою лампою, заглибилась у романтичну історію дівчини, що по смерті коханого постриглася в черниці. На очах у неї проступили екзальтичні сльози, коли вона уявила саму себе в білому черницькому капторі. С'юлін щось там вишивала для свого посогу, як вона пояснила, з осторожним смішком, думаючи при тому, чи вдасться їй на завтрашньому пікніку відбити сестри Стюарта Тарлтона, привабивши його лагідною жіночністю, якої у Скарлет зовсім нема. А Скарлет усю поглинули тривожні думи, пов'язані з Ешлі. Як може тато без кінця розводитись про Форт Самтер і про Янки, знаючи, що серце її розривається? Для такого юного віку – це була звичайна річ. Їй у голові не вкладалося, щоб люди могли так егоїстично нехтувати її страждання, щоб світ міг рухатись своїм заведеним ладом, коли її серце крається від горя. В душі у неї наче ураган щойно промчав, а тут в їдальні усе виглядає таким надиво спокійним і незмінним, як було і вчора, і рік тому. Важкий обідній стіл з червоного дерева. Буфет, масивне срібло, яскраві клаптюваті килимки на підлозі натерті до близьку. Все лишалося на своїх місцях, наче нічого і не сталося. Це був милий затишний покій. І зазвичай Скарлет любила тихі вечірні години, які вся родина проводила в ньому. Але сьогодні їй було бридко в цих стінах. І якби вона не боялася, що батько почне голосно допитуватись, що та чого – то прошмигнула б собі непомітно через темний хол униз до кабінетика Елен, і там виплакала б свій смуток на старій канапі. Ту материну кімнатинку скардуть любили найбільше. Щоранку Елен сиділа там за високим бюрком, перевіряючи господарські рахунки і слухаючи звіт управителя Джонаса Вілкерсона. Бувало, в кабінеті збиралася і вся родина. Елен щось занотовувала в розбухи, бухи, погойдувався в старому кріслі годілці, дівчата вмощувались на продаваних подушках канапи, теж занадто зужитої, щоб її виставляти у вітальні. Отож і зараз Скарлет крутіла туди, побути на одинці з Елен, покласти матері голову на коліна і виплакатись. І чого мама так довго не вертається? Та ось нарешті зарепіли колеса на жорстві алеї, і почувся тихий голос Елен, що відпускала кучера. Всі в їдальні підводили голови і побачили, як у дверях колихнувся крінолін Елен, і вона швидко війшла стомлена і сумовита. Війну до легким ароматом лимонної вербени, що, здавалося, завжди проминився від складок її сукні. Для скарли цей аромат незмінно був пов'язаний з образом матері. За кілька кроків позад Елен ступала мамка. Шкіряна сумка в руці, нижня губа випнута, брови насуплені. Мамка на ходу щось бурмотіла, так тиха, що не можна було розібрати слів. Але досить чутно, щоб не пройшов повз увагу її категоричний осуд. «Вибачте, що я так запізнилась», – мовила Елен, скидаючи плед з натомлених плечей і передаючи його Скарлет, при цьому не забувши погладити дочку по щоці. Обличчя Джералда прояснило тільки но він побачив Елен. «То хрестили маля?» – запитав він. «Так, але воно вже не живе, бідолашне», – відказала Елен. Я боялася, чи не піде і Емі вслід з дитиною, та, здається, вона оклигає. Це й краще, що воно померло, нещасне байстрю. Дуже пізно, пора вже на молитву. Елен урвала чоловіка, мов би не роком. Якби Скарлет гірше знала матір, вона би не здогадалася, що це зроблено свідомо. Цікаво було б довідатись, з ким Еммі Слетері надбала дитину. Але Скарлет розуміла, що від матері цього повік не почує. Скарлет підозрювала, що з Джонасом Вілкерсоном, бо не раз бачила, як вони вдвох з мерком прогулювались на дорозі. Джонас був янкий і неодружений. А що він до того служив правителям, то й зовсім не мав доступу до товариського життя плантаторських родин. Йому не мислимо було пошлюбити дочку котрогось з плантатора – тож він хоч не хоч мусив спілкуватися з такими от білими як Слеттері. А оскільки освіченістю він був на голову вищий за цих Слеттері, то нічого дивного, що він не схотів одружуватися з Еммі, хоч би і як часто гуляв з нею вечорами. Скарлет зітхнула, що не може задовольнити свою розбурхану допитливість. Чимало всякого траплялось у матері на очах, а вона його ніби й не помічала. Елен ігнорувала все, що суперечило її поняттям про добропристойність, і скарж до цього ж привчала, хоча й не дуже успішно. Елен уже ступнула до полички над комином, взяти чотки з маленької інкрустованої скринички, коли це рішучий голос мамки стримав її. Міс Елен, вам треба трохи підвечеряти перед молитвою. Дякую, що нагадала мамку, але я не голодна. Я зараз сама принесу вам вечері, що ви поїли, сказала мамка і обурено подалась через холм на кухню. «Порку!» – загукала вона. «Скаже куховарці розтопити вогонь. Міс Елен вернулася». В міру того, як мамка відходила далі, про що свідчило порипування дощу кунеї під ногами, голос її звучав усе чутніше у вухах тих, хто був у їдальні. Скільки, я вже кажу, нічого не варті ці білі голодранці, аби заради них так перериватись. Вони такі недбальці, такі невдячники, що гірших і не знайти. І міс Елен, нема чого з ними панкатись, бо вони коли б то йому ще були, то вже давно завели б собі чорнюків. Тож я й кажу. Буркіт її завмер, коли вона вступила у довгий критий перехід до кухні. Мамка виробила своєрідну методу, як доводити до відома господарів власну думку. Вона знала, що гідність не дозволяє білим людям звертати хоч якусь там увагу на буркотню негрів. Отож вони вдають, ніби не чують служниці, навіть коли та мала не на весь голос кричить, але в сусідній кімнаті. В такий спосіб вона і на уникала, і недвозначно висловлювала свій погляд з того чи іншого питання. До їдальні ввійшов порк, несучи посуд і серветку. По п'ятах за ним ступав Джек, десятирічний хлопчик Негер, на году защібаючи білу полотняну куртку однією рукою, а в другій тримаючи відганячку мух, жердину довшу за нього самого, з прив'язаними на кінці вузенькими стіжками газетного паперу. Велен було справжнього махало, дуже гарно зроблено з павичого пір'я. Але ним послуговувались лише з особливої нагоди, та й то після тяжкої боротьби, бо Порк, Куховарка і мамка водно твердили, що павича вапір'я приносить лихо. Елен сіла на стілець, що підсунув її Джеральд, і четверо голосів усі враз ринув на неї. «Мамо, у мене мережево відпоролися на надібальні сукні, я хочу завтра її вдягти, коли поїдемо до 12 добів. Ти не могла б мені пришити?» Мама, у Скарлетт нова гарніша, ніж моя. Я в своїй рожеві схожа на жабу. Чому не може вона одягти мою рожеву, а свою зелену мені віддати? Її рожева якраз личить. Мама, можна я завтра ввечері теж залишусь на танці? Мені вже 13 років. Важко й повірити, місіс Огар. Цитьте ви сороки, поки я не взявся запасок. Кейт Калварт був сьогодні вранці в і він каже. Та ви перестанете чи ні? А то я власного голосу не чую. І він каже, що там усі страшенно збуджені тільки розмов, що про війну, муштруються ополченці, утворюють військові загони. А з Чарлстена, каже він, дійшли вістки, що там вирішили більше не попускати янки. Елен утомлено сміхалася, слухаючи цей різнобій голосів, але відповіла, як і годилися чеснотливій дружині з чоловікові. «Якщо порядні люди в Частані так гадають, то невдовзі, певно, і ми усі приєднаємось до них», – сказала вона – Змалку вихована в тому дусі, що найродовитіша частина людності всього континенту, як не лічити саванни, мешкає саме в цьому портовому містечку. Думка, якою разом з Елен дотримувалась насамперед Чарлстонці. «Ні, Керін, цей рік ще не можна, Люба. От наступного року ти вже лишатимешся і на танці, і вдягатимеш довгі сукні, а твої рожеві щічки аж пошітимуть від задоволення. Ну не хмурся так, моя Люба, ти ж можеш піти на пікнік, затямце» і лишитися на вечерю, але ніяких балів, поки тобі не виповниться 14 років. Даси мені свою сукню, Скарлет. Після молитви я пришию твоє мереживо. С'юлін, дорогенька, мені не подобається твій тон. Твоя рожева сукня дуже мила, і так само тобі долиться, як Скарлет, зелена сукня, аби я дозволяю тобі завтра надіти моє гранатове намисто. С'юлін за спиною в матері тріумфально зробила носа Скарлет, яка сподівалася випросити те на мисто для себе. У відповідь Скарлет показала їй язика. Противнюща сестра була ця С'юлін, вічно скімлить і тільки про себе й думає. Скарлет не раз б нам'яла їй вуха, якби не владна рука Елен на сторожі. А тепер, містер Огара, розкажіть мені трохи детальніше, що там містер Калверт розповідав про Чарлстон, обернулась Елен до чоловіка. Скарлет знала, що маті зовсім не цікавлять війна та політика. Це, на її думку, були справи суто чоловічі, до яких тямущим жінкам нема чого встрівати. Але що Джералдові завжди кортіло виговоритись на цю тему, то вона, аби зробити йому приємність, охоче його вислуховувала. Поки Джералд викладав усі новини, манка поставила перед господиною тарілки, на яких були підсмажені до золотавості грінки, грудинка смаженого курчата і политий маслом жовтий ямс, що порвав над столом. Мамка скубнула малого Джека, і він згадав за свій обов'язок – паперові стрічки звільно заколихалася з боку набіка над головою Велен. Сама мамка стояла біля господині і пильно стежила за кожним куснем, підхоплюваним виделкою і супроводжуваним до рота, наче готова була силомість запхати їжу Елен у горло, якби та раптом стала огинатись. Елен старанно споживала страву, але Скарлет бачила – вона дуже втомлена і ледве чи помічає, що жує тільки непоступливий вираз на обличчі мамки силувавої до їжі. Покінчивши з вечерею, Елен підвелася за столу, хоча Джеральд ще тільки-но увійшов у смак оскаржень на адресу злодія Янки, які вимагають звільнити негрів, але не згодні ані цента заплатити за їхню волю. «Тобрий час на молитву?» – спитав він без особливої охоти. «Та вже пора пізня». І додала, коли годинник, прохрипівши, вибив десяту. «Справді, вже десята година». «Керін давно пора бути в ліжку. Будь ласка, Порку, трохи нижче лампу, і поде мені молитовника, мамко». З понукуваний сердитим пошептом мамки Джек поставив у куток своє махала і заходився прибирати зі столу посуд. Тим часом, як мамка, понижпоравши шухляді буфету, дістала пошарпаний молитовник Елен. Порк, звівшись на шпиньки, поволі опустив нижче ланцюжок лампи, щоб світло падало на стіл, а стеля потонула в сутінку». Елен поправила спідницю і стала навколішки, поклавши перед собою на столі розгорнутого молитовника, а поверх нього хрест-навхрест долоні. опустився допустився навколішки поруч з Елен, а а і Юлін зайняли свої звичні місця по другий бік столу, підгорнувши складки спідниць під коліна, щоб не так твердо було стояти. Керін через свою малорослість не діставала до столу, тож вона уклякла перед стільцем, спершись на сидіння ліктями. Їй сподобалась ця її поза, бо поки тривали молитви, вона могла і перекуняти небезпечні віддалі від материного ока. Чудно було, як шурхали ногами і шелепотіли одежу і слуги, стаючи на коліна в холі за відчиненими дверима їдальні. Мамка, що опустилась на підлогу, тяжко крекчучи, порк. Щойно на коїшках тримався прямо ніби жертка. Покоївки роза і тіна, що граційно посхилялися, широко розпроставши яскраві ситси і спідниці. Куховарка, худа і жовта, попри свій сніжно-білий сповиток на голові. Сонний мовтетеря Джек, що укляк подалі від дошкульних мамчаних щупків. Темні очі челядників у сподіванні, чи не найважливішої події дня, якою була для них усіх вечірня молитва спільно з білими господарями. Старовинні і барвисті вислови Латиною, своєрідна східна образність, мало що говорили їхньому розумові, але щось таке пробуджували у них в серцях, і вони погойдувалися в такт, повторюючи слідом за Елен Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Христе Боже! Елен, заплющивши очі, почала виголошувати молитву. Голос її то підносився, то спадав. Він і заколисував і втішав. Голови. Посхилялися в жовтому освіті лампи, коли вона промовляла слова подяки Господові за здоров'я і добробут свого дому, всієї родини і негрів. Помолившись за всіх тих, хто пробував під дахом тари, за свого батька, матір, сестер, трьох своїх набіжчиків немовлят і всіх стражденних земного падалу, вона стала перебирати пучками довгих пальців білі намистинки чоток і звернулася з молитвою до Богоматері. Тоді немов легкий подих вітру шелеснув по кімнаті, коли губи чорних і білих вторили за нею. Пресвята Марія, Богородице, моли Бога за нас грішних, і нині і смертну нашу годину. Як і щоразу такі хвилини? Відчуття супокою і миротворення на Скарлет. Дарма, що серце у неї боліло, і в горлі стояла гіркота невиплаканих сліз. Якась частка сьогоднішніх розчарувань і завтрашніх страхів примерхла а натомість прийшла надія. І не те принесло їй полегкість, що вона душею полинува до Бога. Побожність її була досить поверхова. А те, яким погідним було обличчя матері, звернуто до Божого престолу, до його святих і ангелів, з проханням дарувати благословення тим, хто дорогий їй і близький, Скарлет була певна, що коли Елен звертається до неба, її голос там неодмінно почують. Елен скінчила і настала черга Джералда, який за молитвою ніколи вчасно не встигав перебирати чотки. Отож він почав нишком лічити на пальцях, щоб нічого не пропустити. Під його монотонний голос, думки скаржують, мимоволі перекинулись на щось своє. Вона знала, що у такій хвилині потрібно, як навчала того мати, заглянути у власну душу. Чи багато гріхів набралося за день та молити Бога, щоб простив і дарував сили більше їх не робити. Але зараз... Скарлет обходила тільки одне – її серце. Вона опустила голову на схрещені на столі руки, аби мати не бачила її обличчя, і журливими думками полинула до Ешлі. Як він міг погодитись на одруження з Мелені, коли насправді кохає її, Скарлет? Тим більше, що він знає, як палко вона його кохає, як він міг отак свідомо розбивати її серце. Аж це раптом нова думка зблиснула, мов комета у неї в голові. Та Ешліш ж навіть не здогадується, що я в нього закохана. І така ця думка була несподівана, що скарлет мало не скрикнула. На цілу бездиханну хвилину мозок її завмер у безруху і тоді, наче кинувся гарячко працювати. Звідки він міг це знати? Я ж завжди була з ним така холодна й манірна, така недотика, що йому, певно, здалося, наче він для мене просто товариш, та й годі. Справді. Оце ж тому він і не сказав мені нічого про своє почуття. Він думає, що його кохання безнадійне. Тепер ясно, чому він так дивиться часом. Пам'ять зразу нагадала їй, як вона бувала перехоплювала на собі незвично дивний погляд Ешлі, коли його сірі очі, завжди такі непроникні, немов розкривались перед нею, і в них проступали біль і розпука. Він страшенно переживає, бо думає, ніби я закохана в Брента, Стюарта чи Кейда, Тож він, мабуть і вирішив, що як однаково не може дружити зі мною, то чому би це не зробити на догоду своїм рідним, не взяти шлюб з Мелані. Але якби він знав, що я його кохаю, її ще хвилину тому охоплена розпачем душа піднеслася враз до осяйних висот щастя. Так ось чим пояснюється така дивна поведінка Ешлі, його мовчазність. Він же нічого не знає. Марнославність спонукала її повірити в те, в що хотілося вірити, а припущення перетворилося на певність. Якби він знав, що вона кохає його, він прибав би їй до ніг. Їй треба тільки. «Ну і дурепа я, що досі про це не подумала», – гарячково розважала вона, стискаючи пальцями зведені брови. «Мені треба якось розкрити йому очі», – він не одружиться з Мелені, коли знатиме, що я його кохаю. Ні за що не одружиться. Здригнувшись, вона раптом усвідомила, що Джералт уже скінчив, і материн погляд звернений на неї. Поспіхом вона почала проказувати молитву, механічно перебираючи чотки, але голос її звучав так збуджено, що мамка розпущена очі і пильно до неї приглянулась. Після Скарлетт прочитала молитву з Югін. Тоді надійшла черга Керін, але Скарлетт, все ще витала за хмарами, перебуваючи в полоні осяйних своїх думок. Навіть зараз ще не пізно. Хіба мало у них в окрузі бувало випадків, коли наречений або й наречена втікали мамами з-під вінця з кимось третім, а заручене Ешлі ще ж навіть не оголосили «Так, часу ще й доволі». Якщо Ешлі і Мелені не кохають одне одного, а їх пов'язує тільки його бозна колишня обіцянка, то чому би він не міг забрати своє слово назад і одержитись з нею, Скарлет? Звісно, Ешлі так би й зробив, якби знав, що вона його кохає. Їй треба якось розкрити йому очі, так чи сяк, але вона це зробить. І тоді, з цих солодких мрій, Скарлет повернув до дійсності докірливий материн погляд, коли та помітила, що дочка забуває вчасно долучати свій голос до хору відповіді на молитву. Швидко повторивши вголос належні слова, скарлет на мить розплющила очі і нишком обвила поглядом їдальню, схилені навколішки постаті помірне світло лампи, тьмені хитливі тіні від порухів негрів подаль, навіть ті знайомі речі довкола, ще годину тому такі бридки, тепер забарвились у ясні барви її сподівань, і кімната знов зробилася затишною і милою. Цього моменту цієї картини вона повік не забуде. Богородице Діво на співом протягала її мати. Це почалось літання на честь Богородиці, і Скарлетт слід за м'яким контральто Елен, що славила матір Божу, слухняно докинула свої слова. Моли Бога за нас! З самого дитинства цей ритуал втілював для Скарлет схиляння не так, як перед Богоматір'ю, як перед Елен. Може, то скидалося й на блюзнірство, але крізь приплющені очі, скарлет завжди бачила не образ Богородиці, а звернене до неба лице Елен, коли звучали ці прадавні слова: стілення болящих, престол мудрості, пристановища грішників, духовний квіт. То були чудові слова, бо вони стосувалися Елен. Але цього вечора, бувши до краю збуджена, Скарлет у всьому цьому обряді, в тихому звучанні голосів, у шепоті слів відповіді відкривала таку незмірну красу, яка перевищувала все те, що вона зазнавала раніше, і серце їй сповнилося щирої подяки Всевишньому, що вказав їй стезю, зглибші її відчаю, простісінько в обійми ешлі. Коли прозвучав останній амінь, усі попідводились насилу випростуючись після довгого колінкування, а мамці допомогли підвестися спільними зусиллями ціна й роза. Порк узяв з полички над коминком довгий паперовий джгут, запалив його від лампи і пройшов у хол. Там, навпроти півкруглих сходів, стояв масивний буфет з горіхового дерева, завеликий для їдальні, і на його широкій дошці вишикувались рядком кілька ламп та кільканадцять свічок у підсвічниках. Порк засвітив одну лампу і три свічки. Із поважним виглядом першого камергера монарших покоїв, що проводить короля і королеву до опочувалень, очолив процесію на гору, тримаючи світло високо над головою. Елен, спираючись Джеральдові на руку, рушила вслід за ним, а далі вже йшли дівчата, кожна зі своєю свічкою. Скарлет увійшла до себе в спальню, поставила свічку на високі комод і пошукала на помацькій водіжній шафі бальну сукню, яку треба було полагодити. Перекинувши її через руку, вона тихенько пройшла галереєю понад холом. Двері батьківської спальні були трохи прочинені, і не встигши ще постукати, Скарлет почула голос Елен. Мати говорила тихо, але рішуче. «Містер Огара, ви повинні звільнити з роботи Джонаса Вілкерсона». Джеральд вибухнув криком. «А де я візьму іншого управителя такого, щоб не обкрадав мене?» Його треба звільнити, і то невідкладно. Завтра ж уранці. Здоровань Сем – непоганий наглядач. Він зможе заступити Джонаса, поки ви знайдете когось на його місце. «Ха-ха!» – пролунав і голос. «То це виходить достойний Джонас у Хоркавдів, Його треба звільнити». «Отже, це з ним Еммі Слеттері нагуляла дитину», – подумала Скарлет. «Звісно, чого ж іншого можна сподіватися від Янки і дочки з такої родини, як ця біла голота?» Перечекавши хвилину, поки Джеральд угомувався, Скарлет постукала в двері і простягла матері сукню. За той час, що вона роздягалась і, загасивши свічку, лягла в голові на схвався в усіх деталях план на завтрашній день. План цей був дуже простий. Успадкувавши Джералдову цілеспрямованість, вона бачила тільки мету, якої прагнула досягти, і прямувала до неї навпростець. Найперше, вона повинна бути горда, як настановляв її Джеральд. У 12 дубах добах вона буде веселі і життєрадісна, як ніколи, щоб ніхто й не забідозрив, ніби в неї тяжко на серці через Ешлі з Мелані, і фліртуватиме з усіма кавалерами поспіль. Це може і жорстоко щодо Ешлі, зате примусить його ще більше дужити за нею. Вона не промине жодного можливого претендента на її руку, починаючи від того перестарка з рудими баками Френка Кеннеді, що залицяється до Сьюлін, і кінчаючи тихим, скромним і сором'язким Чарльзом Гамільтоном, братом Мелані. Вони роїтимуться кругнею, як бджоли біля вулика, і Ешлі неодмінно відійде від Мелані і пристане до кола її залицяльників. Тоді вона знайде якусь хвилину, щоб побути з ним далі від усіх. Вона сподівалася, що саме так все й складеться, бо інакше було б дуже важко. І якщо Ешлі сам не ступить першого кроку, доведеться їй самі це зробити. А коли вони залишаться вдвох, у Ешлі все ще стоятиме перед очима гурт її залицяльників, і він переживатиме, що всі вони ревно прагнуть запобігти її ласки. І в очах у нього знову постане той самий вираз смутку та розпуки – тоді вона дасть йому відчути, що хоч багато хто упадає коло неї, тільки він один їй любий, і очі його розпроміняться щастям. І коли вона визнає це, ясна річ у цілком пристойній і скромній формі, він побачить у ній ще тисячі інших привабливих рис. Звичайно, вона поведеться при цьому як справжня леді, ні в якому разі не скаже напряму, що кохає його, так не прийнято робити. Але як саме вона розкриє йому свої почуття, це була дрібниця, якої не варто й голову сушити. Їй уже доводилося бувати в подібних ситуаціях, і якось вона і тепер дасть цьому раду. Лежачи в постелі, на яку падало мяне місячне світло, вона змальовувала собі у уяві всю цю картину. Вона бачила, яким подивом і радістю засвітиться у нього обличчя, коли йому стане ясно, що вона його кохає, і чула, якими словами він освідчиться їй. Звісно, на це вона муситиме відповісти, що марно й сподіватися, щоб вона погодилась вийти за чоловіка, зарученого з іншою, але він наполягатиме, і кінець кінцем вона дасть себе переконати. Тоді вони вирішать того ж вечора втекти до Джонсборо, а там… Та ж завтра о цій порі вона може вже бути місіс Ешлі Вілкс. Скарлет сіла у ліжку, обхопила руками коліна і на коротку осяйну хвилину, і справді відчула себе місіс Ешлі Вілкс, дружиною Ешлі. Але потім легкий холодок війнув їй у серце. Що коли не вийде так, як вона задумує? Що як Ешлі не запропонує їй утекти вдвох з ним? Однак вона тут таки прогнала геть цю думку. Не думатиму про це зараз, рішуче сказала вона сама собі. Коли я почну зараз думати, тільки настрій собі зіпсую, та йма підстав гадати, що не вийде, як я хочу, якщо він мене кохає. А він мене кохає, цього я певна. Скарлет закинула голову назад, і в її блідих очах в обводі чорних вій, зблиснуло місячне світло. Елен ніколи не казала їй, що бажання і здійснення – це дві відмінні речі, та й життя ще не навчило її, що не кожен, хто йде на пролом, домагається успіху. Вона лежала в сиблясті на півтемряві і в ній дедалі більшила певність, що все вийде згідно з її задумом, існувалися райдужні плани, як то буває, в 16 років. Коли життя таке принадне, що поразка просто неможливо, коли гарна сукня і ніжна шкіра – це така зброя, якою можна здолати долю.